Розділ восьмий. Селена йшла мармуровим залом. Довгий шлейф її сукні зіймався білими та пурпуровими хвилями. Шаол лишав поруч, не прибираючи руку з меча. «А в сусідній залі є щось цікаве?» – спитала Селена. «Ми ж там уже були», – нагадав капітан. «Ми й так обійшли з тобою всі три сади, бальні зали, кімнати історичних подій і помилувалися усіма гарними краєвидами, що відчинялися з вікон кам'яного замку. Якщо не хочеш…» Прогулятися з княним, більше тут дивитися нічого. Селена схрестила руки на грудях. Капітан клюну на її хитрощі і всерйоз повірив, що їй до чортаків набридло сидіти в розкішних покоях і вона хоче, щоб він поводив її поза. Насправді, Селена виглядала нові можливості для втечі. Кам'яний замок був дуже старим. Протягом століть його добудовували та перебудовували. Не дивно, що деякі коридори закінчувалися глухими кутами, а деякі сходи вели лише запорошені, давно занедбані кімнати. Селені хотілося якнайдовше як про шлях для втечі. До того ж їй справді було нестерпно сидіти у своїх розкішній клітці, чекаючи початку завтрашніх змагань. Вона вирішила кожну годину використовувати користю, оскільки завтра події могли набути будь-якого обороту. «Не розумію, чому ти так уперто відмовляєшся прогулятися скляним замком», – сказав капітан. «Внутрішнє оздоблення нічим не відрізняється від місцевого. Там є на що подивитися. А який вид із вікон? Тільки ідіот наважиться ходити скляною будівлею». Скло так не поступається за місність камню та залізу. Сумніваюся, якщо туди увійде якийсь тостун, і тупне сильніше вся ця пишнота розлетиться вщет. Туди входило чимало тостунів, які звикли важко тупотіти, але скляний замок, як сама можу переконатися, стоїть цілісінький. Сама думка йти скляною підлогою на висоті кількох поверхів викликала вселенину доту. Скажи, а тут немає якогось звіринця чи бібліотеки? – спитала вона. Питання чомусь застало Шаола Зненацька. У цей час вона опинилася біля масивних щільно зачинених дверей. Всередині чулися голоси та мелодійні звуки арфи. «А що там?» – спитала Селена, забувши про бібліотеку та звіринці. «Подвір'я королеви», – коротко відповів Шаол, поспішаючи відвести Селену подалі. «Двір королеви Жоржини?» – про всяк випадок, – спитала вона. «Невже цей бравий капітан не розуміє, які цінні відомості він щойно виговорив?» Напевно, втратив пильність і повірив, ніби у межах замку Селена не становить небезпеки, дурний хлопчик. Так, там знаходиться покої королеви Жоржини Хавельяр. А юний принц тут? Ти про Холіна? Ні, він у гірській школі, далі від спокус замку. А він такий же привабливий, як старший брат? Спитала Селена і посміхнулася в думках, побачивши, як Шаол напружився. Питання було поставлено просто так, щоб перевірити щирість капітана. Селена знала, молодший брат ні зовні, ні характером не був схожий на старшого. Досить товстий хлопчик, непомітно розпещений. За кілька місяців до того, як Селена потрапила в полон, столицею поповзли чутки про скандал, пов'язаний з молодшим сином королівського роду. Кухар, що варив кашу для Холіна Хавільєра, на хвилинку відволікся і їжа підгоріла. Ніхто на кухні цього не помітив і злощасну кашу подали на обід його високості. Хлопчик так розлютився, що сильно побив нічому невинну жінку, що прислужувала йому за столом. Її сім'ї щедро запатили, але чутки про подію проникли за межі замку. Високорядного Бовдура успішно відправила до юрізкої школи, а новинна пішла гуляти адерландськими просторами. Після цього королева Георгіна цілий місяць не виходила зі своїх покоїв. Холін весь у батька. Запізною неохоче відповів Шаул. Кілька хвилин вони йшли мовчки. Селена йшла своєю колишньою Легкою танцюючою ходою насолоджується відсутністю ланцюгів і кайданів. Раптом звідкись почувся дивний гуркіт, схожий на вибух. Замить шум повторився. «А це що за кошмарні звуки?» – спитала вона. Капітан пройшов через скляні двері до саду. «Це б'є годинник на вежі?» – явно задоволений її переляком відповів він. Селена подолала замішання і, на щастя, гуркотіти недовзі перестало. У цьому саду вони вже були, але з іншого боку, де побачити у вежу, заважали дерева. Тепер перед Селеною височила похмура будова з чорного з чорнильним відблиском каменю. Усі чотири циферблати були прикрашені парними фігурками горгулі. Їхні морди застигли безумному крику. «Який страшний годинник!» – прошепотіла Селена. Цифра на білій поверхні більше нагадувала візерунки бойового забарвлення, а стрілки були зроблені у вигляді мечів. «У дитинстві я боявся підходити до цієї вежі», – зізнався Шаол. «Такого швидше побачиш біля пекельної брами, а не в саду. І давно її збудували?» Король наказав звести це незадовго до народження Доріна. «Нинішній король? Його батько?» Шаол кимнув головою. «Навіщо йому знадобилося такий жах?» «Ходімо», – сказав Шаол, наче не чуючий запитання. Селена сама була рада швидше піти, проте чомусь їй захотілося ще раз полянути на похмуру споруду. Вона обернулася і побачила, що скрючений палець однієї з горуль наставлений прямо на неї. Селена могла б присягнутися, що чудовисько навіть трохи роз'явило пащу. Поспішно відвернувши, Селена пішла за шолом, але тут й увагу привернула дивна плитка на доріжці. «А це що?» «Ти про що?» – не зрозумів капітан. Селена кивком казала на чорну матову плитку з нерівними краями. На ній був написаний знак «Коло перетнути вертикалью». Лінія трохи виступала за його межі та закінчувалася гачками, один з яких був спрямований вгору, а інший вниз. Що це означає? Не вгамовувалася Селена. Капітан підійшов, придивився. «Уявлення немає», – зізнався він. Селена ще раз поглянула на горгулю і промовила. Її палець показує прямо на плитку, що означає цей символ. Він означає безсовісне витрачання мого часу, заявив Шаол. Якийсь ремісник із нудьгин надряпав цей знак, коли мостив доріжку. Нічого особливого. А на іншій доріжці також є знак. Якщо ти по них поповзаєш, напевно знайдеш. Селена стала використовувати терпіння капітана, дозволила відвести себе в сад від похмурої вежі та чудовиська на циферблатах. Разом з Шаолом вона повернулася в Мурмурові коридори замку, але як не намагалася, не могла позбутися відчуття, що витріщені очі в гругулі, як і раніше, стежать за нею. Подальший шлях пролягав повз кухонні приміщення. З відчинених дверей чулися брязки каструль із коворідок, крики і лайки кухарів. Разом зі звуками в холп проникали всілякі запахи та клуби пари. На щастя, Шаул швидко повів селену в інший коридор, де не було нікого. Прошовши кілька коридорів, вона зупинилась, як укопана. А це що? Пошепки спитала вона, показуючи на високі дубові двері. Очі селени ще більше округлилися, коли вона помітила двох драконів, що ніби охороняли вхід. Здавалося, дракони ось-ось летять із кам'яної стіни. У них було по чотири лапи, не те, що у злісних огидних дволапих віверн, що прикрашали королівський герб. Бібліотека. відповів капітан, і це слово вразило селену, наче спалах блискавки. Бібліо. Селена зіркнула на важкі залізні ручки у формі пазурів. А туди можна війти? Капітан не хоче штовхнув масивні двері. Селена помітила, як напружилися м'язи його шиї, наче за дверима була не книги, а збройні до зубів вороги. Після залитого сонцем коридор Селені здалося, що вони потрапили в ніч, але поступово очі звикли до сутінків. На стінах виблискували канделябри. У деяких з них горіли по одній свічці. Підлоги були викладені чорними та білими мармуровими квадратами. Рівними рядами стояли важкі столи червоного дерева, такі ж важкі стільці з червоними оксамитовими спинками. У мармуровому камінні тьмяно світилося вугілля щотліло. А далі, далі тягнулися простір, заповнений високими шафами, до верхів полиць, яких можна було дістатися тільки спеціальними сходами. Бібліотека мала другий ярус. Куди теж вела кілька сходів. І скрізь книги, книги, книги. Це було ціле місто з пергаменту та шкіри. Селена приклала руку до серця. Всі думки про втечу були відразу відкинуті. Скільки тут книг? Пошипки спитала вона. Шаол знизив плечима. Коли востаннє комусь надумалось їх перерахувати, набрався цілий мільйон. Але це було 200 років тому. Думаю, їх навіть більше. Ходять легенди, ніби під цією бібліотекою є інша. І в її тунелях та катакомбах теж зберігаються книжки. Більше мільйона? Це правда? У Селени радісно забилося серце, вона посміхнулася. Напевно, мені б життя не вистачило, щоб просто перегортати половину цих книг. Ти любиш читати? Хіба ти не любиш? Не чекаючи відповіді, Селена кинулася до найближчих полок і почала читати назви на корінцях палітурок. Усі ці книги були їй незнайомі. Усміхаючись, вона рушила далі, торкаючись фоліантів. Незабаром її руки вкрилися пилом, але це навіть подобалося. Я не знав, що асасини люблять читати, сказав капітан. Селена майже не чула його. Вона раптом подумала, якби зараз їй довелося померти, вона померла в повному блаженстві. Ти казала, що родом із Терасена. Ти колись була в головній бібліотеці? Оримфа, Кажуть, вона вдвічі більша за цю, і раніше там були зібрані знання з усього світу. Селена неохоче відвернулася від книжкових полиць. Так, це так. У головній бібліотеці я була лише одного разу зовсім маленькою. Мене туди привели, і дорослі пильно стежили, щоб я нічого не порвала і не зіпсувала. Мені тільки сказали, що на столах лежать безцінні манускрипти, і заборонили торкатися до них». Вона зітхнула. Це було і першим, та єдиним відвідуванням головної бібліотеки. Важко уявити, скільки справжніх скарбів знання загинуло, коли війська Адарлана вторглися на її батьківщину, та батько Доріна оголосив магію поза законом. Селена помітила, що слово раніше Шаол промовив з відмінним смутком. Отже, все, що збиралося століттями, зникло безповоротно. Але в глибині душі Селени теплилася надія, що верховні охоронці знань все ж таки зуміли сховати найцінніші книги та рукописи. Після вбивства правителя Терасена та його сім'ї ці мудрі люди зрозуміли, Настають важкі та небезпечні часи, і треба рятувати те, що дається врятувати. Але коли йдеться про мудрість і знання, накопичені за дві тисячі років, як вибрати найголовніше? Селена раптом відчула всередині холод і порожнечу, бажаючи змінити тему розмови, вона запитала: А чому біля бібліотеки немає вартових? Та тому, що тут нічого охороняти? безтурботно відповів Шаул. Як він помилявся? Бібліотекарі були страшнішими за асасинів. Ці люди постійно читали і в їхніх головах безперервно тинялися думки і народжувалися ідеї. А ідеї, як відомо, найнебезпечніша зброя. «Скажи, а чи придворні знають про існування бібліотеки?» – спитала Салена. «Думаю, що так». Тоді чому тут пусто? Він нахилився до столу, за яким встигла сісти селена. Рука капітана, яка раніше, стискала орлину голову на ефері меча. Нехай це дівчисько забуло про все на світі, але він не мав права забувати, що вони тут одні. Капітане, ти не знаєш відповіді на моє запитання? Чому ж? Я знаю. Просто читання нині дещо вийшло з моди. Чудово. Тоді ніхто не буде мені тут заважати. Ти збираєшся приходити сюди читати? Здивувався Шаол. Звичайно. Але ж ці книги належать королеві. Ну і що? Я ж їх не зіпсую. Бібліотека – власність короля. І вільний доступ сюди відкритий лише людям знатного походження. Якщо ти хочеш, щоб тобі дозволили приходити до бібліотеки, потрібно отримати дозвіл короля чи принца. Дуже сумніваюся, що хтось із них помітить тимчасове зникнення кількох книг. Я потім усе поверну на місце. Шаул позіхнув і сказав. Вже пізно. Я зголоднів. «Ну то сходи, я якось сама знайду дорогу». Капітан Королівської гвардії жарту не оцінив, він щось буркнув і силою витяг селено з бібліотеки. Верчерила вона на самоті, поки Їла знову почала розмірковувати про втечу і про те, що ще зробити собі зброю. Після їжі почала бродити по кімнатах. Цікаво, в якій частині замку розмістилися її майбутні суперники. А якщо їм захочеться почитати, їх пустять до бібліотеки? Селена почувала себе стомленою, але настільки, щоб завалитися спати, тим більше, що було ще не пізно. Сонце тільки не зайшло. Якщо не вийде з читанням, можна знайти собі інше заняття. Наприклад, пограти на клавікордах. Селена згадала, як довго її пальці не торкалися клавіші і скривилися. Ні, навіть на самоті її вуха не витримають такого музикування. Вона смикала складки сукні, а думки нестримно поверталися до бібліотеки. Стільки книг, які... Нема кому читати. І тут у неї майнула думка. Селена схопилася і підбігла до письмового столу. У ящику знайшла кілька аркушів найтоншого пергаменту. Капітану Естволу потрібно дотримуватись формальностей. Він їх отримає надміру. Селена швидко мочила скляне перо у чорнило і зупинилася. Скільки часу пройшло з того, коли вона востаннє тримала в руках перо? Звичайно, якщо ти вмієш писати... Розучитися неможливо, але коли цілий рік твої пальці стискали кирку, немає чого чекати, що зараз вони почнуть виводити витончені літери. На жаль, вправлятися було ніколи. Селена спробувала писати у повітрі, начебто вийшло. Тоді вона відірвала клаптик пергаменту. Перші букви нагадували дитячі каракулі. Закусивши губу, Селена повільно вивела своє ім'я, потім тричі написала всі літери алфавіту. Вони вийшли нерівними, але цілком перебірливими. Розірвавши лист, що залишився навпіл, на одній половині вона написала послання принцу. Ваша високість, як мені стало відомо, ваша бібліотека є не бібліотекою у звичному розумінні цього слова, а скоріше приватним зібрання книг, насолоджуватися яким може тільки ви та ваш високоповажний батько. Оскільки дуже й дуже багато з мільйонів книг, як мені здалося, ніхто ніколи не брав до рук, прошу вашого люб'язного дозволу, взяти з бібліотеки кілька подібних книг, щоб приділити їм заслужену увагу. Я позбавлена спілкування та розваг тому саме, таке прохання не повинно здаватися вам дивним, тим більше, що ваші королівські високості так просто зробити такий незначний знак уваги нещасній простолюдинці, чия свобода обмежена відомими вам обставинами. Щиро ваша Селена Сардоті. Перечитавши прохання, Селена залишилася задоволена стилем, витриманим у найкращих традиціях дипломатичного листування. Потім вона відчинила двері своєї розкішної в'язниці і попросила караульних покликати служницю. На щастя, це виявилося не Фаліпа, а миловидна жінка, трохи старша за Селен. Селена вручила їй записку, попросила негайно передати наслідному принцу. Через півгодини служниця повернулася, несучи стопку книг, поверх яких лежала записка з відповіддю Доріна. Селена поспіхнулася і почала читати рядки, написані витонченим почерком. «Моєму найвідомішому асасину надсилаю тобі сім книг з моєї особистої бібліотеки, які я нещодавно прочитав, від чого отримав величезне задоволення». Звичайно, я даю тобі дозвіл брати будь-які книги з бібліотеки замку, але спочатку ти маєш прочитати ці, щоб згодом ми могли обговорювати їх зміст. Обіцяю, їхнє читання тебе не втомить, оскільки я сам терпіти не можу гортати сторінки за сторінками, позіхаючи над порожніми промовами героїв або найдовшими та найдуднішими описами пейзажів, оздобленням кімнат тощо». Сподіваюсь, тобі сподобаються твори цих письменників, які самі про себе дуже високої думки. З ніжністю та увагою Дорин Хавільяр. Селена засміялася, взяла у служниці книги і подякувала за клопіт. Потім пішла до себе, у спальню лягла і розкидала томики по малиновій червоній ковдрі. Назви були їй незнайомі, хоч ім'я одного письменника вона десь чула. Вибравши книгу, що здавалася їй найцікавішою, Селена підперла спину подушкою і почала читати. Селена розбудив огидний бій годинника на чорній вежі. Спросунок вона порахувала удари. Опівдні. Вона протерла очі, сіла на ліжку. Де ж Шаол? І коли розпочнеться змагання? А може, тому він і не прийшов будити, що змагання вирішили перенести на другий день. Селена вистрибнула з ліжка, думаючи, що Шаола застане в одній з кімнат, де він чекав на неї, звично стискаючи меч. Але капітана ніде не було. Тоді вона прочнила двері в коридор. Четверо вартових мовчки підняли арбалети. Селена повернулася до себе та пройшла на балкон. І зараз п'ятеро гвардійців, що чергували внизу, теж наставили на неї зброю. Нагородивши їх насмішливою посмішкою, селена вперла руки в боки, всім своїм виглядом показуючи, що милується осіннім днем. Зелене листя на деревах майже не залишилося. Вони або стали золотистими, або побуріли. Там, де проглядали, Голі гілки, листя, плямистими килимом вистеляло землю. Проте день видався теплим і міг би зійти за літній. Селена сіла на перила балкона і помахала караульним, намагаючись не помічати наведених на неї барабалетів. Вдалині білі вітрила кораблів і кипіло звичайне міське життя. По вулицям поспішали люди, котилися вози. Сонце грало на зелених дахах будинків, роблячи їх смарагдовими. Селена знову глянула на караульних внизу, і коли вони опустили арбалети, посміхнулася. Стражники не знали, що її арсенал розширився, і що важкою книгою лучно кинути зверху вона б могла б збити з ніг будь-кого. Ці думки були перервані появою трьох жінок, що прийшли через живоплод. Безтурботно торботного вони попрямували до фонтану. Усі уривки розмов, підслуханих Селеною вчора, вразили її неймовірною нудьгою та відвертою дурістю, і вона не очікувала, що ця трійка стане винятком. Жінки були майже її ровесниці, гарно одягнені, але одна, що йшла посередині, помітно вирізнялася витонченістю свого брання. Яскраво-червона сукня нагадувала намет. Селену здивувало щільно зашнурований ліф. Невже талія цієї красуні не більше 16 дюймів? Якби там не було, вбрання непогано поєднувалося з її волоссям кольору вороного крила. Обидві її супутниці, блондинки, одягнені в скромніші, блідоблакитні сукні, були чи то служницями, чи то фрелінами. Селена зістрибнула з поручів і відійшла до балконних дверей. Трійці тим часом зупинилися біля фонтану. Красуня в червоному церемонно розправила поділ своєї неосяжної сукні. Даремно я не одягла біле, сказала вона так. Щоб чули не лише фреліни, але й увесь Рафтхол. Дорін любить біле, Б'юся щоб заклад, сьогодні всі вирядяться в біле, додала вона, продовжуючи чепуритися. Накажете вас переодягнути? Запитала одна з блондинок. Ні, манерно заперечила Чорнява. Мені подобається ця сукня, хоча вона далеко не нова. Але спробувала розкрити рота друга блондинка, яка тут же замовкла після незадоволеного жесту пані. Селена на шпиньки повернулася до поручу. Сукня зовсім не вдавалася їй старою. Впевнена, Дорін не забариться покликати мене на приватну аудієнцію. Селена перегнулася через перила. Караульні забули про її існування, і щасливі дивились на жінок біля фонтану. Боюсь, якби не зіпсували справу на стерливі залицання Пелангона, але я все одно йому дуже вдячна, адже це він запросив мене до Рафтхолу, «Не здивуюся, якщо моя матуся перевертається в могилі від заздрості». Чорноволоса кокетливо повела плечима. «Але ось хто та? Ви про кого, пані?» – спитала білявка, що стояла ліворуч. «Про ту дівку, яку принц привів до рафтхолу». Кажуть, він їздив за нею через усю Ерілею, а під час урочистої процесії місто вона красувалася поруч із капітаном Королівської Гвардії. Але це все, що мені відомо. Я навіть її ім'я не знаю. Фреліни переглянулися, Схоже, що ці слова чули не вперше. «Але що я хвилююся?» – міркувала в голос Чорнявка. «Ця блудниця не більша, ніж швидкоплинна забава принца. Нехай не розраховує на гостинний прийом двору». «Як вона мене назвала?» Фрелі нам явно набридли монологи пані, й вони знайшли приємніше заняття переглядатися з караульними. Чорноволоса терла собі скроні і нила: Де моє зілля від мігрені? Невже воно знову покладе мене в ліжко? Ходімо. Вона повернулася до Селени спиною збираючись йти. І все одно треба буде довідатися, що за пташку привіз принц. Думаю, я навіть фреліни так і не дізналася, про що думає їхня примхлива пані. Шум змусив караульних схопитися за арбалети та наставити їх на балкон. Але балкон був порожній. Квітковий горшік кинутий селеною пролетів повз ціль. Що ж, наступного разу вона не схилить. Забувши про мігрень, Чорнява відпускала такі лайки, що селен навіть затиснула долонею рота, боячись сміхом видати свою присутність. Фреліни заметушилися, щищаючи землю зі складок сукні пані та її замшових туфель. «Відчепіться!» – сердито вимагала вона. Стражники зробили кам'яні обличчя, намагаючись не видати свого подиву. «Ідемо звідси!» Коли всі троє пішли, принцеса-блудниця вбігла в спальню і через вартових покликала служницю, наказавши принести їй найкращі обрання, яке вони можуть знайти. Розділ дев'ятий Селена стояла перед дзеркалом у палісандровій рамі, дивлячись на своє відображення та посміхалася. Марежового коміра струменило навколо її шиї, наче морська піна. Нижче, на рівні грудей, піна поступалася місцем зеленувато-блакитному океану шовку, з якого було пошито сукню. Волнорізом служив червоний пояс, що охоплював талію і що відокремлював корсаж від пишного подолу та шлейфу. Вся нижня частина була щедро розшита зеленими бусинками. Вони збиралися в виноградні грона, спліталися в зелені вихори, бурлячись у складках шлейфу. Корсаж прикрашала вишивка дрібними сіпками тілесного кольору. Під корсажем Селена ховала саморобний кенджал, який напередодні змайструвала кислявих шпильок. При кожному русі... Ламані кінчики безжально впивалися її в груди. Нічого, можна й потерпіти. Селена підняла руки і заколола неслухняний локон. Завершивши наведення марафету, вона не знала, що робити далі. І навіщо взагалі потрібно вбиратися, якщо для змагань все одно доведеться змінити одяг. Тихо відчинилися двері, і в дзеркалі з'явився відображення Фаліпи, що увійшла. Селена спробувала надати обличчю байдужого виразу, але служниця відразу зрозуміла, чим зараз займалася колишня ув'язнена. «Шкода, що ти в такому становищі», – сказала вона, повертаючись селенене обличчя до себе. «Тобі нічого не варто було б закрутити голову якомусь молодому аристократу і вийти за нього заміж. А якщо постаратися, то його високості». Фаліпа поправила складки сукні нахилилася, нахилилися, щоб витерти туфлі селени розшиті рубінами. «Схоже, про це вже говорять». Вранці я розмову в садку. Одна особа сказала, що принц привіз мене сюди заради забави, а я думала, весь двір уже знає про це безглузде змагання. «Наберися терпіння», – добавила Фаліпа. «За тиждень усе забудеться. Варто принцу звернути увагу на якусь жінку, і двір почне шепотіти про неї». Фаліпа прискіпливо оглянула зачіску Селени і поправила непокірний локон. І не приймайте слова з образу, моя Люба. Наслідного принца постійно оточують вродливі жінки. Тобі треба лестити, що тебе вважають за його коханку. А мені це не лестить і не втішає. Краще називатися коханкою, ніж асасином. Селена хотіла була насупитися, але глянувши на Фаліпу, засміялася. Посмішка тобі дуже личить. Ти стаєш гарнішою і навіть молодша. Хоча цього тобі навряд чи зараз хочеться. Але, повір, усмішка тебе прикрашає, а ось насуплені брови та підібгані губи ні в якому разі. Можливо, ви маєте рацію, зітхнула Селена і плюхнулася на рожевий з ліловим смугастим диван. Негайно встань, сказала Фаліпа, ти помнеш сукню. Але я не можу годинами стояти, особливо в такому узутті, знову насупила Селена. Я що, і їсти маю стоячи? Почекай ще трохи, я хочу почути від інших, яка ти прекрасна в цьому вбранні. Хто це вам скаже? Ніхто не знає, що ви моя служниця. Помиляєшся, Люба. Усі знають, що мене визначили прислужувати новій коханці принца, яку він привіз до Рафтхолу. Селена закусила губу і замислилася. Чи це не її рук справа? Чи це їй на руку? А як і представлятимуть майбутнім суперника? Невже в такому бранні? Ні, звичні балахони і штани підійшли б їй набагато краще. Один завиток локона вибився. Селена хотіла його відкинути, але Фаліпа схопила її за руку. Та потерпити, так і всю зачіску розтріпати недовго. З шумом відчинилися двері, почулися знайомі кроки і не менш знайоме бурмотіння крізь зуби. У дзеркалі відбився захеканий шаол. Фаліпа швидко зробила реверанс. Ти... Почав він і замовк, розглядаючи Селену. Він дивився на неї довго, більше, ніж допускали правила пристойності. Потім ніби схаменувся, скинув брови, розкрив рота, але зміг тільки мотнути головою і квапливо вимовив. «Ідемо нагору, швидко!» Селена теж зробила реверанс, хоча це давалося їй гірше, ніж Феліпі. Але її бавила, грав придворну даму. «Я хотіла б знати, куди нам так спішно треба йти?» – церемонно спитала вона, кліпаючи віями. «Нема чого зі мною кокетувати», – огрізнувся капітан. Він схопив Селену за руку, маючи намір якнайшвидше витягти коридор. Капітан Естфол смію помітити, що в цієї сукні довгий шлейфт, і вона не призначена для швидкої ходьби. Селена може зачепитися та впасти. Щоб рухатися швидко, вона повинна піднімати сукню обома руками. Чемно, але твердо вимовила Фаліпа. Служниця мала рацію, Селена кілька разів лед не впала, гарні туфлі зовсім не підходили для ходьби. Але капітан не слухати не хотів. Він мовчки потягнув Селену в коридор. Там вона чемно посміхнулася караульним, і ті нагородили її схвальним поглядом. Капітан боляче стиснув її зап'ястя. «Ворушись!» – процідив він. «Нам не можна запізнюватися!» «Що ти не попередив мене вчора? Я б раніше одягнулася, і ми б зараз не мчалися з Селена важко дихала. Цей чортів корсаж погрожував зламати її ребра. Піднімаючись довгими сходами, вона однією рукою притримувала волосся, боячись зіпсувати зачіску. «У мене, крім тебе, турбот вистачає», – огризнувся Шаул. «Добре, що ти хоч здогадалася вдягнутися, але краще б ти бралася скромніше. Все-таки до короля йдеш». «До короля?» – перепитала Селена і подякувала долі, що не встигла поснідати. «Так, до короля. А ти гадалаш...» Що не побачиш його? Я думала, що сьогодні мені доведеться змагатися. Так сказав вчора принц. А аудієнція у короля і має офіційний початок змагань. А по-справжньому вони розпочнуть завтра. Руки Селена налилися свинцем. Вона забула і про ноги, і про синці, і про ребра. Нещадно здавлений корсет. Заду долинав жахливий бій годинника. Селена з капітаном опинилися на початку довгого коридору. Майбутня королівська загасниця ледь дихала. У селени паморочилося в голові. Бажаючи зрозуміти, де вони знаходяться, вона глянула в найближче вікно. Земля була далеко-далеко знизу. Вони пройшли до скляної частини замку, і це селені дуже не сподобалося. Що завгодно тільки не стирчати у скляному замку. «Ну чому ти не сказав мені раніше?» Знову дорікнула вона Шаолу тому що король не ділиться зі мною своїми планами, але нічого тепер зовсім не довго. Сподіваюся, ти будеш не єдиною запізнаною. Селена відчувала, що ось-ось втрачає свідомість. Зустріч із королем. Коли вийдеш, зупинись там, де я. Відразу кланяйся і нижче. Потім, коли піднімеш голову, тримай її високо і не сотулься, Не дивися королеві прямо в очі. Він цього терпіти не може. Говори лише тоді, коли він спитає. І до кожної фрази додавай ваша величність. І ще. Щоб ти від нього не почула, в жодному разі не смій заперечувати. Якщо ти йому не сподобаєшся, він накаже тебе стратити. Селени відчайдушно заболіла ліва скроня. Навколишній простір раптом здався їй тендітним і ненадійним, адже вони залізли на таку небезпечну висоту. Перш ніж завернути за ріг, Шаул зупинився. Яка ти сьогодні бліда? Обличчя капітана розпливалося, Селена дихала ротом, вона ненавиділа сукню з корсажем, королів та скляні замки. Дні з моменту її арешту до суду згадувались як марний сон, але вона добре пам'ятала день винесення вироку. Темне дерево стін, жорстке сидіння стільця, ниючі рани, завдаті її під час захоплення і жахливу тишу, яка огорнула її тіло і душу. На короля тоді вона наважилася глянути лише один раз, їй стало нестерпно тривожно. Вона крутилася на стільці і була згодна на будь-яке покарання, навіть на смерть, аби виявитися подалі від вінценосної особи. Це бажання поглинуло її повністю, і вона ледь-ледь чула слова короля, який голосив вирок, і не одразу зрозуміла, яке місце заслання її визначили. Селену гукнув її капітан. Вона заморгала, відчуваючи, як палають щоки. Суворе обличчя Шаола пом'якшало. «Ну що ти так злякалася? Король – лише людина, але незрівняно вищий. Від тебе і від мене». Це вимагає особливого щодо нього ставлення. Вони пішли далі, але вже повільніше. А у, дієнці, у короля – чиста формальність, нагадування тобі і іншим претендентам, чому ви опинилися тут, що вам належить робити та заради чого змагатися. Ти ж не на суді, та не на арешті, сьогодні тобі ні з ким не треба боротися». Наприкінці коридору біля масивних скляних дверей Селена помітила чотирьох гвардійців. Капітан повільно підвів її до дверей. «Селена!» – прошепотів він. «Ну що ще?» – спитала вона. «Ти сьогодні чудово виглядаєш!» Тільки встиг вимовити шаул. Двері відчинилися. Капітан і колишня ув'язнена Ендовера опинилися в великій залі.